Бо ще ніколи не сидів верхи, лемент повелителя трьох континентів і п'яти морів моторошно лунав над бундючною портою. Розділ дев'ятнадцятий Як запродав гетьман у ярмо християн, нас послав поганяти по своїй поземлі, свою кров розлили і зарізали брата. Тарас Весна 1649 року знову зловіщувала Кримов'ї голод і помор. Із гнилого сиваша виповзла чума і косила ногайські юрти одну за одною. Дощами й не пахло, сарана вийла боджацькі степи, охоче збиралися нога її тати, на війну із Ляхистаном. Іслам Гірей розсилав до беїв посланців. Всі відгукнулися, крім Шарінського бея Алтана. З того часу, як Тугай пішов на відкриту злагоду з ханом і повернув у Бахчисарай ненависного Сефер Газі, він замкнувся в своїй резиденції на околиці Ексі і, втративши політичну вагу в дворі, намагався надолужити її пихою, розбудовував палац, щоб величніше був від ханського сарая. Та проте тут дихало пусткою, і заростали з биті шляхи до колись могутнього бея, і марно височили довколо дворища тополі, посаджені кожним із предків Шарінського роду. Таких -то поль, рід гіреїв, нараховував би менше, а все одно не тут, а в Бахчисараї схрещувалися світові дороги, і на їхньому перехресті стояв іслам, що вростав у силу. Щоранку на подвір'ї до великого дерев'яного круга Виводили бейські слуги п'ятдесят плеканих арабських огирів на показ. В заїжджому дворі цілоденно галяндрасили цигани в Кефаджі, Стіни гарему виросли вище саду, щоб їх видно було аж із берегів Індолу. І все дарма. Не приїжджали високі гості до палацу Алтана, Ніщо вже не важило його багатство, і потерпав старокримський феодал, що доведеться за свою гординю скуштувати ханського гніву. А на поклон іти не міг. Як заходити сумерним і в покореним туди, де його предки і він сам завжди почувалися владцями? Хіба ж не було так, що перед шерінськими беями відчинялися навсті ж ворота. Сам хан запобігливо виходив на зустріч, а сини вривалися в гарем і вибирали для себе найкращих ханських бекичей. Шеріни, що залишилося від них при крутому ісламові, проклятий Тугай? яку Вікторію допоміг здобути хмалеві, а паче Іслам Гіреєві. Тож великий подивий страх охопив Алтана, коли він із вікна селя Млика побачив, як у палениць стражники на мосту перед вершниками, і в одному з них упізнав самого хана. Наспіх одягнув, Кутро тропу вверх шароварів Натягнув на голову тюрбан І миттю вибіг до воріт. Не йде гора до магомета, То Магомет йде до гори, Глумливо промовив іслам, Злізаючи з коня. «Що ж ти стоїш? Не вітаєш мене і слух? Не кличеш, щоб відвели мого аргамака?» і не виносиш поставця з чербетом. Чи може міськуєш оце, як би то схопити хана, щоб передати його великому візирові, старому кемпрілі, опікунові жовторотого султана? Алтанбей вибанчив очі і креснула мозок гадка, чи не прийшов до нього іслам гірей запобігти ласки, коли п'ятихвостий Бунчук прийшов у руки Магомед Паші Кепрілі. О, це не висточка Нуралі і неспокійний Азем Паша, друг кардинала Рішельє. Він намовляв колись Амурата виступити на боці Франції проти Габсбургів, будучи Анатолійським Кадіаскером Кепрілі безцеремонно і войовничо втручався у справи двора, і за це був висланий у далеку коню. Що ж тепер? заспіває Іслам Гірей. Кепрілі? перепитав Бей. І хан спокійно притакнув головою. Він пильно поглянув на Алтана і сказав стожавілим голосом: Цей розумний. І стріляний прийшов, щоб рятувати порту, яку пропив Ібрагім. Він кинув флот на Венецію, він пригрозив мені своїм гнівом, коли я не допомагатиму Хмелецькому, і сам пообіцяв гетьманові шість тисяч румелійських яничарів. Квапитися допомогти Хмельницькому, щоб випередити московського царя. Ха-ха! Покійний Ібрагім обіцяв мені шовковий шнур за мою спілку з Хмельницький. Цей же навпаки. Алтанбей не зрозумів, чому невдоволений хан зміною політики порти щодо Польщі. Ти ж сам хотів цього іслами. Ширинський бей, відповів хан, не бажає ощасливлювати своєю присутністю засідання Ради Дивану, і дипломатичні тонкощі для нього стали недоступні. У цій війні мені не потрібні турки, для Лахистану вистачить моїх і козацьких військ. Хмельницький же погнався за двома зайцями, не думаючи над тим, що може цим розгнівити мене. З Москвою жартує, але ходімо. Не гоже при слугах говорити про державні справи, бею. І гляди, не затівай чого-небудь, мої сеймени над індолом. Хай береже лах твоє життя, хане, склав на груди руки Алтанбей. Заходь у мій зал диванний, Колись у ньому збиралися наради сильні мужі Криму, тепер же при тобі опустів мій двір. Збиралися наради і на зради, кинув іслам Гірей, ідучи поруч із Беєм. І тому я прикрутив вашу бейську сваволю, а якщо ти і нині дивишся в ноги,